Bismillahirrahmanirrahim Telah berkata al-Syahid Abu Musab Az-Zarkawi: "Aksi perlawanan yang mulia adalah berperang di atas perintah Allah hingga tidak ada fitnah dan agama itu seluruhnya milik Allah. Bukan perlawanan yang mensyaratkan jika musuh asing sudah menarik pasukannya maka kita harus berhenti melawan Walaupun musuh asing itu Mengangkat rejim boneka Yang berhukum dengan selain daripada syariat Allah Berwalak Iaitu berpihak Menyokong Kepada musuh-musuhnya Dan memusuhi wali-walinya Lalu kita bergabung di bawah benderanya Tanpa merasa ada keliru sampai di sini perkataan Abu Mus'ab Az-Zarkawi. Jadi Abu Mus'ab Az-Zarkawi nak memberitahu kepada kita nak memberi tunjuk ajar kepada kita tentang jihad fi sabilillah. Beliau memperkatakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan aksi perlawanan yang mulia ataupun lebih mudah kalau kita katakan jihad yang diterima oleh Allah Jihad yang diterima oleh Allah Menurut kata Al-Shahid Abu Mus'ab Adalah bila mana kita ini berperang Di atas perintah Allah Maksudnya Kita berperang tu Semata-mata untuk Allah Bukan kerana Semangat kebangsaan Nak berjuang Demi warna kulit Demi bahasa Demi tanah air Demi apa-apa perkara yang lain daripada Islam. Jadi dalam hari ini kata ash Abu Mus'ab itulah tujuan kita berperang iaitu untuk Allah semata-mata. Dan perperangan ini tidak berhenti apabila musuh itu telah pun keluar menjajah kita. Seperti mana Malaysia sebagai contoh, Indonesia sebagai contoh Apabila Belanda, apabila Inggris, apabila Jepun keluar Adakah jihad kita juga perlu berhenti? Tidak Selagi mana seluruh din itu belum menjadi milik Allah Selagi itu jihad takkan berhenti Bila mana kita kata seluruh din milik Allah Seluruh agama ini milik Allah Maksudnya sehingga seluruh sistem hidup manusia itu Seluruh nizamul hayah manusia itu Seluruh way of life manusia itu Sesuai dengan kehendak Allah Cara hidup kita Undang-undang kita Perlembagaan hidup kita Perlembagaan masyarakat kita Perlembagaan negara kita Hubungan luar negara Hubungan dalam negara Hukum hudud Kisos Walak dan barak semuanya ikut acuan Allah dan Rasulnya Jika benda itu masih belum lagi sempurna Maka pada waktu itu jihad kita perlu tetap diteruskan Jihad itu akan tetap berlangsung Walaupun penjajah itu telah pun keluar Dan mereka meninggalkan boneka-boneka mereka sebagai pemimpin walaupun mungkin nama dia Abdul Rahman Husin On Abdul Razak Mahathir ataupun Abdullah ataupun mungkin Sukarno, Suharto Bambang ataupun mungkin Prem Gasmusyaraf tak kisahlah apa pun nama dia asalkan dia masih lagi belum menetapkan Din ini, yang Islam Pada tempatnya selagi itu Kita wajib jihad memerangi mereka Jangan kerana Musuh-musuh yang berambut perang Bermata biru ni dah keluar Mereka-mereka yang baru datang Yang baru memerintah Yang mengaku Muslim Tetapi ingkar kepada Allah dan Rasul Biadab dengan Allah dan Rasul ni Memerintah kita, kita pun kata Oh sekarang tak boleh jihad Jangan. Kita mesti faham betul tentang akidah. Kalau ketika peristiwa enggannya manusia membayar zakat, mereka ini masih solat, masih puasa, masih berhaji, tetapi cuma tak mau bayar zakat. Ada yang kata boleh berjihad melawan mereka. Mereka ini berpihak kepada Abu Bakar. Ada yang kata, tak boleh ni, susah ni. Mereka ini berpihak kepada Umar Al-Khattab. Orang-orang golongan yang tak bayar zakat ni, mereka-mereka ini, hanya sibuk dengan urusan mereka. Mereka taklah sampai membunuh orang Islam lain, meletakkan, mencampakkan mereka dalam ISA, dalam tahanan tanpa bicara Membunuh para da'in, para mujahid Memenjarakan mereka Taklah sampai macam tu Mereka cuma tak bayar zakat je Tapi terus Abu Bakar as siddiq Bingkas bangun Dengan semangat iman dalam hatinya Dia menyatakan Keinginannya untuk memerangi golongan ini Umar al-Khattab tidak setuju Abu Bakar mencekak lihi baju Umar. "Mengapakah engkau begitu pengecut ketika engkau sudah pun Islam sedangkan dahulunya ketika engkau menjadi kafir engkau begitu berani?" Abu Bakar tetap dengan keinginannya, kemahuannya untuk meneruskan jihad memerangi golongan yang tak nak bayar zakat ni. Terpinggir-pinggir juga Umar dia tahu jika seorang muslim jika seorang mukmin dia bertegas dengan apa yang ia yakini maka pada waktu itu insya-Allah dia memang pada landasan kebenaran walaupun mungkin seluruh dunia tak bersetuju dengan pendapat dia Asalkan pendapat dia itu memang jelas dengan Quran dan sunnah cuma kita je yang ragu-ragu. Maka pendapat orang yang bertegas, orang yang tetap pendirian inilah yang kita kena ikut. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung lagi dengan perkataan Abu Musab Az-Zarqami. Aksi perlawanan yang mulia. Adalah yang mengorbankan darah putera puterinya, mengorbankan segala yang mahal dan berharga, menghadapi risiko berbagai siksaan. Sementara lawan semangat mereka adalah, Ya Allah, ambillah darah darah kami hari ini supaya Engkau akan reda akan kami. Ya Allah. Bangkitkan jasad kami daripada perut-perut burung dan binatang buas Biarkan kami syahid dan burung-burung itu memakan kami Bukan perlawanan yang ingin selamatkan dirinya sahaja Yang berperang di atas prinsip meraih kepentingan pribadi Yang melancarkan aksi-aksinya agar musuh penjajah memperbaiki situasi kehidupannya dan membukakan pintu baginya untuk mengambil bahagian dalam kancah politik sebesar-besarnya. Jadi, aksi perlawanan yang mulia ataupun jihad fi sabi yang Allah terima adalah kita ini berperang fi sabi dengan sungguh-sungguh dan langsung tidak sayangkan nyawa kita. Bukannya kita ini berperang, dengan kita ini Ada keinginan dalam hati kita Yang kita sembunyikan Oh aku nak jadi pemimpin jihad Di Asia Tenggara Jadi aku tak boleh mati Kalau ada posisi dalam jihad Aku nak pegang posisi yang paling selamat Supaya aku masih boleh hidup Sebab kan aku nanti akan jadi pemimpin Pemimpin teragung jihad Jadi aku kena ditempatkan di tempat-tempat yang Selamat. Aku tak nak mati syahid dulu. Ini bukan jalan dia. Bukan. Seorang mujahid fi sabilillah dia tak sayangkan diri dia, dia tak sayangkan hartanya dengan mudah dibuli bagi kepada Allah. Sebab dia begitu rindu akan bida dari bida dari dalam syurga. Dia begitu cinta untuk mati gugur sebagai syuhada. Aini dia rindu sangat, teringin sangat. Walaupun alam bishawab. Sebab itu ahi perkataan Abu Musab ini perlu kita ambil dengan teliti, perlu kita fahami dengan baik. Nak berperang, nak berjihad fi sabillillah betulkan niat kamu. Sebab itu ana pernah tegaskan kepada antum akan mimpi yang pernah ana mimpikan. Bila mana ana pada waktu itu sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sampingnya, tiba-tiba datang dua orang manusia yang bermuka buruk. Datang kepada kami dan menyatakan bahawa Kami ingin berjihad Saya nak berjihad dia kata Sebab saya nak dapatkan harta Saya nak dapatkan kedudukan Saya nak dapatkan pangkat Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Dua orang manusia berwajah buruk itu Lalu air muka Nabi SAW Berubah menjadi marah Lalu Nabi SAW mengherndik mereka dan menyatukan itu bukan jihad perkara ini benar-benar memberikan satu kesan kepada anak betapa kita ini kena jaga niat kita jaga betul agar kita ini berjihad bukan untuk menjadi sesuatu dalam jihad menjadi sesuatu dalam Islam tak terkenal di kalangan manusia tak apa biarlah kita ini popular di kalangan masyarakat di langit sebab Nabi SAW pernah bersabda tentang manusia yang kusut rambutnya berdebu wajahnya kehadirannya seakan-akan tidak diperhatikan oleh manusia namanya kalau disebut tak dikenal tapi Nabi SAW menyebut bahawa namanya begitu popular terkenal di kalangan para malaikat terkenal di dunia bukan keinginan kita yang kita mahukan keredaan daripada Allah ingat kita bukan nak jadi sesiapa kita tak nak pun nama kita gah macam Usama bin Laden macam Asyih Abu Musab az Azarkawi tak mahu Kita cuma nak berjihad nak menunaikan kewajipan ini. Ah ha, ini ingat betul-betul. Dan ingat betul-betul bahawa kita ini berjihad fi sabilillah. Sebab kita ini benar-benar rindukan syahid. Nak gugur sebagai syuhada. Kita akan berperang sungguh-sungguh, mengatur strategi dengan baik. Untuk Islam ini menang Tapi bukan untuk selamatkan diri kita Biarkan orang lain terbunuh kita selamat Bukan, itu bukan cara kita Jika ada posisi yang paling bahaya dalam jihad Tempatkanlah diri kamu dalam posisi tersebut Mendekat kepada musuh bukan bererti kematian Berani dalam jihad bukan bermaksud kita akan terbunuh Lihat Khalid Al-Walid Saifullah Al-Maslul Pedang Allah yang terhunus Walaupun Berusaha sungguh-sungguh Dia nak terbunuh di medan jihad Allah masih tidak berikan itu padanya Sedangkan di tubuhnya Terdapat lebih daripada 70 liang luka Daripada tusukan tombak Sebatan pedang Tusukan anak-anak panah berliang-liang, berparut-parut badan dia dekat dia dengan musuh berani dia dengan musuh sedaya upaya dia nak mati terbunuh sebagai syuhada. tapi Allah takdirkan asadullah sehingga Allah boleh terbunuh tetapi pedang mungkin boleh tercalar mungkin boleh patah tapi pedang takkan mati di medan jihad Sebaliknya pedang itu, sayfullah al masnul itu syahid juga, insyaallah. Sebab kata Nabi SAW, kalau kita sungguh-sungguh nakkan mati syahid kita akan dapat mati syahid tu. Sungguh-sungguh kita dalam medan jihad nak dapatkan mati syahid tak dapat mati syahid. Walaupun kita mati atas katil sakit tua dan sebagainya, insya Allah kita syahid. Ini jelas. Sebab itu akhir dalam hal ni. Maka kita jadilah orang-orang yang benar-benar memilih jihad fi sabilillah, melakukannya dengan penuh rendah hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ikhlas untuk menegakkan kalimah Allah. Kita sambung lagi perkataan Ash-Shahid Abu Musaat.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 kita menganggapnya seperti ayah sahaja Ada seseorang dari kaum muslimin berkata kepada Khalid bin Said Ketika ia bersiap-siap berangkat perang bersama Abu Ubaidah Jika kamu berangkat bersama sepupumu Yazid bin Abu Sufyan Tentu lebih baik daripada berangkat bersama orang lain Maka Khalid berkata Sepupuku lebih ku cintai daripada Abu Ubaidah Daripada sisi kekerabatan Kekeluargaan Sedangkan Abu Ubaidah lebih ku cintai daripada sepupuku daripada sisi agamanya Dia adalah saudaraku seagama di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup Ia adalah setia dan menolongku Ketika aku memerangi sepupuku sebelum hari ini Maka aku lebih merasa nyaman dan tenang bergabung bersamanya Jadi itu saja perkataan Abu Mus'ab Azarkawi Abu Mus'ab Azarkawi nak tekankan kepada kita Kalau kita nak berperang di jalan Allah Pastikan Tauhid kita betul Dan Tauhid ini takkan dapat kita belajar Daripada buku, daripada ustaz, di kuliah-kuliah Di mana-mana pun Takkan mampu kita belajar. Takkan mampu kita faham. Sebab Tauhid ini perlu diamalkan dalam hidup kita. Baru kita ini akan benar-benar faham kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sebagai contoh kita faham bahawa Al-Razzaq itu adalah nama Allah. Salah satu daripada Asma'ul husna. Maksudnya pemberi rezeki, yang memberikan rezeki Kalau kita sekadar hafal, kita sekadar tahu, sekadar ingat, sekadar belajar Kita takkan nampak bagaimana Al-Razzaq ini akan benar-benar menolong kita, membantu kita Tapi cuba kalau kita berjihad Allah Ta'ala akan memperlihatkan sifat Al-Razzaq ini kepada kita kita tetap akan diberikan rezeki. Rezeki berupa iman. Rezeki berupa amwal. Harta benda, makan, minum dan sebagainya. Tak pernah putus-putus. Lihatlah kehidupan kita. Kalau kita ini jadi mujahid, kita akan nampak. Kadang-kadang memang duit kita banyak, harta kita banyak. Kadang-kadang harta kita sedikit, duit kita sedikit, tapi tak pernah kita kebulur. Akan sentiasa ada tak putus rezeki tu. Masya-Allah, agung sangat Allah ni. Ah baru nampak betapa agung baru sekadar bukan kita faham Ar-Razzaq itu dalam pemikiran tapi dalam perbuatan kita. Sampai kan kita ini dah tak fikir benda lain, yang kita fikir teruskan berjihad tentang perkara lain Allah akan tolong kita. Jelas Jelaslah Ya ayyuhalladzina amanu in tanṣurullāhi yanṣurkum wa Wahai orang-orang beriman, jika kamu tolong bin Allah, Allah akan tolong kamu dan teguhkan kedudukan kamu. Syarat nak Allah tolong kamu, nak kamu dapat kemenangan, tolong Allah dulu. Baru kamu akan ditolong balik oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bish jadi dalam hal ni betulkan tauhid kita. Dan kemudian kita ini kena pastikan wala wal bara kita ditempatkan pada tempat yang betul. Apa wala, apa bara? Wala ni ialah kita menyintai, mengasihi, berpihak, bergabung, menolong hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasul kita berikan walak kita kepada Allah Rabbul Jalil kita berikan walak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berikan walak kita kepada pemimpin orang-orang beriman kita berikan walak kita kepada kaum mukminin barak apa barak barak ni kita membenci memusuhi berperang melawan syaitan Kekufuran serta pengikut-pengikutnya kita barak terhadap syaitan kita barak terhadap kekufuran kesyirikan, kefasikan, kemunafikan kita barak terhadap pemimpin kafirin, murtadin, fasikin, musyrikin kita barak terhadap orang-orang kafir orang-orang murtadin, orang-orang munafikin orang-orang musyrikin, orang-orang fasikin Barok kita perlu ditempatkan pada tempat yang betul Ini walak, ini barok Jadi, walak dan barok ini Harus kita perhatikan dengan baik Sebab kita kena ingat Kalau kita manusia Kita ini dihubungkan dengan manusia lain Dengan beberapa sebab Pertama aku berhubung dengan dia aku ada pertalian dengan dia dari segi negara aku ada pertalian dengan dia dari segi kekeluargaan aku ada pertalian dengan dia dari segi bangsa aku ada pertalian dengan dia dari segi warna kulit aku ada pertalian dengan dia dari segi bahasa aku ada pertalian denga dengan dia dari segi kekayaan, aku ada pertalian dengan dia dari segi Perniagaan Itu semua adalah pertalian-pertalian yang harus kita ini rendahkan dalam hidup kita Maksudnya pertalian kekeluargaan, kebangsaan, kenegaraan, bahasa, perniagaan ini semua Harus diletakkan di bawah Jadi apa yang perlu berada di atas Pertalian daripada segi din kita Maksudnya itu yang perlu diutamakan Kalau dia adik kita Tapi kalau dia memilih jalan keburukan Maka dia tak dekat dengan kita Yang dekat dengan kita ialah Ikhwan kita Walaupun dia mungkin bukan daripada bangsa kita Dia bukan daripada adik-beradik kita Bukan daripada keluarga kita Mungkin lain bahasa, lain bangsa dan sebagainya Namun dialah yang lebih dekat dengan kita, lantaran dia beriman kepada Allah Azza Wajal. Ha, itu bezanya. Okey, itu bezanya. Waw, alam bersetap. Jadi sahih dalam hal ni, ana minta kita supaya lihat betul-betul akan nasihat daripada Syuhada ini. Yang pertama, kita ini kena pastikan kita ini berperang untuk Allah semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah untuk memastikan din itu, way of life itu nizamul hayah itu perlembagaan hidup kita hidup masyarakat kita, hidup negara kita hidup dunia kita ini mestilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kedua kita hendaklah berperang sungguh-sungguh dan tidak sayangkan nyawa kita dan harus berperang untuk mengharapkan syahid dan bukannya berperang untuk mengharapkan pangkat, pujian, harta dan sebagainya dan nasihat ketiga daripada syahid pastikan tauhid kita jelas walak dan barak kita jelas Taurid kita, walak kita, barak kita Untuk Allah semata-mata Jadi akhir Itu tiga nasihat Untuk kita Daripada orang yang Allah telah pun terima dia sebagai seorang syuhada. Satu nasihat yang kita tak boleh pandang ringan Wallahu'adam bisawab